قران محترم اور جکو تو مولانا <سؤال> مفتی سراج الدین سے دا دورہ تصحیح قران 50 12 89 باندې شروع شو او ترتر 1 سے 99 باندې هر طرح سے جری رہا دجیدملا ویدیو پات یو اساتوی ایشادی تو سنت کچس اینڈ سیڈز مارکر دکان نمبر 23 اپ تو رحمت نگر نزد میٹھوک سوادی پدایته انور شیر توہیدی موبائل نمبر زیو تینسا ایک ستاواندس ایک سو چو بیس دا سرد دا قرآن کریم نور سرطننا ممتاز دا جدا دا نفسب آنی ناغ زایر دا چه قرآن کریم کی یو سرد دا سنیست دے چه طور دا سرد دا پار تفسیر کرزدری بغیر دا سرد فاتحینا سرد فاتح دا سرد دے چټول قران د فاجې تفسیر دی داس داس قران کریم کې سم مسائل لوی دي یو سورټ کې د 10 سورټ نشته قران کې چې ټول قران مزامین په سورټ کې راجم شوی بغیر د سورټ فاجې نه دا امتیاز دی دا سورټ د ټولو سورټونو د قران نه ممتازه پدې ده چې پدې سورټ کې ټول قران پروت قرآن دی اجمالي او ټول قران د دې سورټ تفسیر دی نو دا سورت حنور سورتونو دو قران کریم کې نشته امتیاز موږ زغر کړو امتیاز سورت داول سورت تقسیم دو سورت خلاصه دو سورت او امتیاز سورت دا رنګي د فاتحه نمونه متعدد او د ام الكتاب کې دوه د پروجوحاته او زمنن خبره چې د قران کریم آداب او مستحب طریقې دا ده فقهي مسله دا چې کله د قران کریم لوستو اراده وی لوستو اراده وی نو مخ کې تعوذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ځکه یو فیده پا که دارا چکل در تلاوت نمخ که انسان سلح و لعب که مجبوله شوه ده بل سکارون بانی مجبوله شوه ده اوز غواړي آسلو گواری در اللہ کتاب راغست او تلاوت شروع گئی ناغ شیطان خبیس نا بچاو غختل گواری در اللہ نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بناغوام الله زر من الشیطان الرجیم د شیطان لدلی شین الله ارزم پریغلو او زستای کتاب تر غریم از دنه در بیمار زما فزړی کې وسوسیای چې ماره پاسی لاوز بالله من الشیطان الرجیم متا اوزب بالله وین واجب ده که مستحب ده اونوی نو گناګار ده وکنه ده نو باځي ذکر کوي چې چونکی الله امر کړي اذا قرات القران فاستعذ بالله کله چې تا اره او د د قران نو فاستعذ بالله پناه واړه له سره امر کړي امر وجود په اړه نو وی نی نو ګناګار وشي دیم قول دا چې دعوذ بالله واجب نه دی اعوذ بالله مستحب دی سواب کاری دے چیویوی حاکونوی بالفرض نو گناہ گاری گینا نو قول مختار دا اعوذ باللہ ویل دلوستو نمخ کے دلوستو نمخ کے او اغیر تلافوز بسنکے نو تلافوز استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم زکر قرآن وائی اذا قرات القران فاستعذ بالله فاستعذ به نتواي استعذ بالله من الشيطان الرجيم دیم کوړه دغه وای چې څنګه ته وای اعوذ بالله من الشيطان الرجيم په ناغوار ملزره د شیطان له لښې نه اځدارې چې ما ذړه کې وسوسه وای چي دیمه فایده چې دا دشمن نه ظاهري دشمن وي ناغله بچاو د پارسای ډیډ بن کې ځان پوري ور بن کې تالا ولګای یا د شکو ماشین در واغلی زکاره مادی دشمن دې هغه در بن ډز کې ته ور بن ډز کې یا به ډیډ بن کی چاغ درته ناخاری هغه درته اخکاری هغه حمله کې ته حمله کې نو ظاہری بچاؤ بدی طریقے باندې کی ظاہری دشمن نا او بل دشمن اغپٹ وی اغحقاری نہ داستو ثرګولانې ناراضی نو ظاہری نہ بچاؤ د پاره دا سه طریقې استعمالول غواړي چاغه طریقه د بچاو الله راضي کړي هغه طریقه د بچاو الله راضي کړي نو شیطان زموږ دشمن دی لیکن موږ ته مرآ دی موند ته پوسرګو نه ښکاری ځکه دې ښه راځي دا ټټاي وغیرہ تساينه نوځي نعوذ بالله والقعوذ بالله من الخبث والقبائس ځکه دا غن ابلیس چې دې په ټټړای کې پروت دی دا رنګي سار چسای پازي نو سپګمې صفاو کوو وای بوځو وای پوزي ګوتوای سپګمې صفهګه ځکه فین شیطان يبي تو في خيشوبي در خبیش چیز پدیس تکمو چون بخش دی چند تک گندہ زائره کرن دیب باغی کی دی رئی پشوی گندہ او گند کې کے وقت دی رئی نو مجرد دن کی روان می نو آغا اخکاری نو بچاو دو پارا طریقہ استعمال کا چا اغا طریقہ اللہ دا اللہ پیغمبر ویده ری نو اللہ ویلو قول عوضو بی رب الفلاق قول عوضو بی اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ و آیا چیزا که شیطان دے رجیم دے او انتاہی خطرناک دشمن دے نو سو پوری چی پناہ در رب العزت نی دے وقتا نو دے حیثو کی نشتو پوری چی دلام اندر کی حیثو کی نشتو چی دلام اندر در کی او خطرناک سو زنن پیغمبر استعازہ زگر کرے شیطان دے شیطان خطرناک دی استعازہ زگر کرے دارنګي د دجال خطرناک شيره نو پیغمبر دعا خوده لره اعوذ بالله من فتنه المسيح الدجال پناه واړه ما سره فتنه د مسیح الدجالنا اعوذ بالله من عذاب القبر قبر عذابنا الله مونږ بچ کی پناه وغوښتن خطرناک سوزولې دي اعوذ بالله من فتنۃ المحیا والممات د جون ادمه ر د فتونن الله من مو ذاتی اعوذ بالله اعوذ بالله من المغرم والماسام د کارزنا د گونان الله من بچکی اعوذ بالله من امراۃن پنا غوام الله سره دا خزینا یشیبنی قبل المشیب چما بدال کوي مخته بداولنا لابراشی نے ماروا فوج جنگ شروع کړي فلای داز خزنه ماوساتی جګړې لره خزو انمو ټماټر نشته مرځ کې نشته ټماټر نشته مرځ کې دې څو روزانه پرزول و بڑا بڑا پر آوالی. اللہ او روزانه جنگ نو بډا والی نشته مکسل باندې بډا پراولي داز خزنه الله ماوساتی پیغمبر چکم تزول خولې دې استازی اقویل مصاحبو دایږي ور بسم الله بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث کے رازی کل امرن زیبال لم یبدا بسم اللہ فوابتار ہر اہم کار چی شروع نشید اللہ پنم باندی ناغوی عبتار اگا کامیاب نہیں اگا کامیاب کیجی نا اللہ سرطن رسائی کل امرن زیبال ہر اہم کار چی شروع کنم وقت بسم اللہ ہوا کڑوڑې تکینې نو بسم الله وای بسم الله وای حدیث کی راضی چې کله ډوڑې تکینې او بسم الله وای نو شیطان بیا ورسره خراق نه او کله بسم الله دیو نه وی نو شیطان ورسره خراق کوي حدیث کی راضی او کسه ډوڑې خور او بسم الله نیوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته شیطان ورته خراق کو وچا اخر کې یو نوړی پاتشوا <تصفح> نو چاغه نوړی راواله سره د بسم الله وی ریسسته بسم الله شیطان له ولټي شروع کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په قندار شو بيدولی چې کله تا خراب کو نه تا سره کو په اخیری نوړی دی واغ سره بسم الله دیوهه نو بس شیطان له بیاخره کې زائد نه زره ولټي وکړي کل <تصفح> امرن زیبال کډوره خوینه بسم الله هواه کا کتاب وایو بسم الله وایا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په مددنم د الله بال انساب ده الله سره میزان جوړ کړی دنده نم سره بعد تبنود ده د الله نم برکت باندې میزان برکت حاصلو ما او بعد استارت ده بسم الله شروع کوم په مدد د الله د دې پر چا دونو په مدد نه د الله دونو په مدد باندې او ګوره دا بسم الله الرحمن الرحیم حرفونو ګوره نو د انو له حرفونو راځینو له نولس حرفونو دی بسم الله الرحمن الرحیم او جهنم باندې کوم ملائک دي زبانیا اوب نو له ځدی کنه نو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ او آیا چید زبانین او دا عذاب الله تا بج کی عذابن نبا اللہ تا بج کی کالکب اللہ خیر و برکتو آجائیں بسم الله الرحمن الرحیم باز انا پو اصوال کئی ویچ سورت شروع کی گی نمک شی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم و مندد دلنم که لوی مهربان دی آمه مهربانی زرا مهربان دی په خاصه مهربانی زرا نو چې اللهم شروع کوی لبسم الله په مدد ونم د الله نو د الله د دا پاسه بلنارې بسم الله الرحمن الرحیم دا څه مطلب شو نننن الله وايي قل بسم الله الرحمن الرحیم طریقه در تغئی دا الله ما تا توای اوه آی, او آی, ای کر چکار شروع کوی سبق شروع کوئی برزکار شروع کوئی نو وایه بسم الله الرحمن الرحیم زماستا په خلوه وای ګوري الله نو وایي ما تا ته چل غي قل بسم الله الرحمن الرحیم نو وایا شروع کوم په مدد د نور الله چا مې رب مهربان ا پا مې مهربان سارا مهربان ا دې په خاص سارا الحمدلله من دعوا مقصده دا دعوه در تصيم خلاصه دامو مو و اس من در تشریح د الفاظ مفردو الحمد ال ذي سمانا حمد ستويليشي لله سمانا له رب سمانا له عالمين سمانا له صيغه زدا ندید توای تشریح د الفاظ مفردو الله سبحانه <تصفيق> الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموق عليهم والأواللين دورة الفاتحة دعوة اثبات صلور و مقاصد توحید رسالت صداقت الكتاب ایمان بالاخرہ سورت دریح سے خلاصت سورت مشتمل را وہ آیتونو باندی اول دری آیتونو صفات رب العزت او دا حصہ مختص اللہ پوری دویمه سا بندہ والہ کې مشترک اغیو آیت پی ای یا کنعبدو ویاک نستعین بیا دریمه سا مختص عباد پوری اهد نسراط المستقیم نا تر اخره خلاصہ تقسیم دغسی امتیاز مونږ ذکر کړو وستشریح د الفاظ مفردہ لقا الف لام دے ال دتا عربای کی الف لام یعنی الف و لام داینګ لفظ د دا حمد جدا حمد معنی زدا لفظ د دا لله داینګ لفظ د دا رب لفظ د عالمین لفظ دار رحمان لفظ دا الرحیم دیتا موږ تشریح تفسیر د الفاظ مفردہ د مفرد مفرد الفاظ و وضاحت نو دا الف لام دت اسماء یو ت الف لام یسمی وای چې اسم فاعل باندې یا سیغه اسم مفعول باندې داخلي دی دا غی په پو الذي و پو التي سر گی الضارب ال الذي ضربا المضروب ال الذي ضربا الضارب ال الذي ضربت المضروب ال الذي ضربت چھ دا غی تابیر Ou پو الاذی یا پو التي سر گی مده الفلام اسمی ڈویم <تصح> الیفلا میں حارفی بھی چاہو پو اسم فاعل باننی یا پو اسم مفہول باننی داخلی برس باننی داخل شی احسان بیادہ دو قسمائی زائد وی یا غیر زائد وی زائد مطلب اداعی چلف حضن لیرکی نو معنی د نقصان نو ور کوي ا سیدو د کلام خاص د پاره الف لام راغري فصند پاره زینت د پاره او غیر زائدو زائد بیا ډیر قسمونه شته غیر ایوازی لازمی غیر لازمی الف لام حرفي غیر زائد اغه څلور قسمه اي یو تعریف لا نه جنسي وایي چاغدشي افراد نه بیان هي بلکه دشي حقیقت بیان هي لکار رجل وخير من المرأة چې سړی ورته د خزینه نو ډېر سړي ډېر افراد او زنانې ور دي سړونه نه افراد پورې خبره نه ده ماهیت رجل د ماهیت د مرې نه به تر ین حقیقت د سید حقیقت د کزن به مطلب ایدا شو ار ته افراد پوری خبر نه دي د ماهیت د پوری خبره دي دیم الف لام استغراقی وی چاغا احاتا ک د ټول افراد لکه قران کې الله فرمای ان الانسان علی خسرین یقینا طول انسانان پو تاوان که دی حقیقت نا انسان حقیقت پو خسران کنالا افراد پو تاوان که دی ها اِلَّا آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتُ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرَ آهَا انسانان چاری کدا صلور اوصافی ایمان وی عمل صالح وی بیان د حق وی بیان د کلکوالی وی وی بیا دی پتاوان کې نه دی نه ان الانسان یقینا ټول انسانان پتاوان کې دي هغه الانسان کې الافلام د پر استغراق دی په هاتا کې ټول افراد دي <coughs> قسم الافلام چاغتا عهد خارجي وای یعنی متکالم تم معلوم ده او مخاطب تم معلوم ده خبره کون کی اغه تم پات ده او مخاطب تم پات ده او یو فرده وی لکه قران کې راځي ف عصا فرعون الرسول مخالفه تو فرعون الرسول دا رسول ګل اعلان ده موسی عليه السلام چ فرعون د چا مخالفت کړو د موسی علی السلام متکلم الله به مخاطب محمد رسول الله صلی صل الله علیه وسلم پتہ دا چې فرعون مخالفت چکړې وا هغه د موسی علی السلام کړه سلورم قسم الف لام هغه ته اهل زیني وایي ا دې زیني دا خبره کوون کې متکلم داغه پزې کېشته او مخاطب ته نه راغلو لکه قران وای فا کله ذئبو وی کړه یوسف علی السلام ور وای کړه یوسف لاره ذئبو شر مخ د عارفو زين کې سو متصور کړي وي يعقوب علی السلام تر نه خبر نه دای شریف الاسلام راشي التا په دای متکلم ته معلومی مخاطب ته نه معلومه دا سلور قسمه علیفلام بی اس پا دی الحمدو که کم علیفلام ده که علیفلام دا ذهن والا شیعه ده او خو نسای کی گی الحمد دل تا تنکیر د مبتداده بیعه راجبه گی او که علیفلام دا جنس شی او که علیفلام دا استغراق شی الحمد جنس حمدنا لله ده پاره د الله جنس حمد ده پاره د الله او کو الحمد کې الفلان به استغراق شي نو مطلب یې دا حمد د هر حامد په هر وخت کې په هر ځای کې لله ده پاره د الله ہر حمد ہر حمد و ان کے پہار زائے کے پہار وقت کے لِلَّهِ دَبَادَ اللَّذِي الفلام استغراق شئی لیکن الفلامِ استغراقی کہ لوگا نشکال دے اغدا پرطول و صفتوں نے کیسے صفات خدا سے دی چاہدہ رب العزت شان سر مناسب نے دی د فلانی سره من ډېر خوہی نو دا صفت د ربلیزت سره مناسب نه دی د فلانی بچی دی نو دا صفت کو د ربلیزت سره مناسب نه دی فلانه خوراګ ډېر کای نو دا صفت کو د ربلیزت سره مناسب نه دی نو باځ تهویل کی چې پاګه کاس کې دا صفت د ډېر خوراګ د ډېر بچو دا صفاتم د ځان کینه پیدا کړي بلکې الله پاک پیدا کړي بیا مال کې دت شو لیکن مال شي بیا مشرکین وای د فلانه کې دا صفات رب العزت پیدا کړي نه د وزنه الفلام د استغراقی خنره معرفلامه د خارجې شي مطلب دا هغه بهتر صفاتونه کوم صفاتونه چې د رب اجازه شان سره مناسب دي هغه صفاتونه د الله دي دی واځ موږ مالکوال حمد صفاتونه د خدای توبو یعنی د الله شان سره کوم صفاتونه مناسب دي لله خاص الله لري دی د دې کې د حمد مدا حا میم دال فدی ترتیب سرشی او بلو ترتیب لیک بدل که میم دال حا دلتا حا میم دال مخ حا مخ چی میم روستو دال روست ده ما دا حا میم مخ چی که دال روست که حا ورپسی که ما دا حا باشی نو یوه د حمد او بل د او بل د شکر فرق دی حمد اغه صفاتونه ته ویل شي چې باغه محمود کې اغه صفاتونه داغه پوښت کې وی داغه په اختیار کې وی اغه صفاتونه ته او مدحا او صفتون تومویلیشی چاگا ممدوح پو وز او کدھا ممدوح پو وز کیوی نو مہا لگا سای دائسو آئی ما مدحا اکڑو دیدی یا قوتو دیدی مرجانو دیدی کائیں دیدی پو صفائح باجی سخستا کائیں مدحمی وکړو ان ردی کاری دی اپو زمرد ځان کې د صفای خستوالی ځان کې نه پیدا کړي د پواز کې نو الله پاک پکې پا پیدا کړي نو مدها هغه صفات ته هم ویلي شي چې په اختیار او پواز کې نه ویلي او تم صفات ته هم ویلي شي چې دا هغه لکا ما دح تو زیدن علا علمه ما مدح اکڑا علم بانی سخسته علمی کرده ما دح تو زیدن علا کتابتی ما مدح اکڑا دزیدو ددو پا لک بانی سخسته خطلی کی نو دا خسته خطلی کل علمی زکول دا ددو دوست دکنه پا پر اختیان کرده زنی کرده نو مدحا اقا صفات تا تم بلشی چی اقا صفات دا اقا ممدوح پو وز کیوی اختیار کیوی اقا صفات تا تم بلشی چا اقا صفات دا ممدوح پو وز کی نبی دا تا اختیار کی نبی دو اقا تو بلشی یعنی مد حامل او حمد چه دont صفات تا بلشی چا اقا محمود که چه دا چه صفت بین شده آغه صفاتونه داغه پوواس کی وی داغه پو اختیار کی وی اختیار صفاتونه ده دا حمدا خاص مده عامرا آغه سلول نسبتون کی د نسبت د عموم خصوص متلق ده حمدا خاص صفات اختیاری او ته ویری چی نو در بریزت څومره صفاتونه دي دا خالقیت صفت دا رازقیت صفت دا عالم کی دو صفت دا مشکل کشای صفت د آجد روای صفت دا طول صفتونا دا رب العزت پخپل وز کی دی دا اغا اختیار کی دی دیتا حمد وائی نو <تصفح> حمد <تصفح> خاصو مدحا بل شکر رئی شکر دې ته وای لغوی شکر داس یو کار کولو فعلن ينبر عن تعظیم المنعم منعم احسان کړي نو چې احسان وکړي داس یو کار وکړي چې داغه منعم عزت احکار کړي د ما سره کړي لکه یو شری تاسو سره نیکي چه تا سر نیکی او کرو انا ادب داشو عدبو کی دا اغا اغا عدب دا خبر واضح کئی چه دا ما سر خکرو نما اسر خوکرو در اتدین خود در او انا ما دا دا سبلیلاش که واسد در اصر خکری جنما خوکرو داشو فیل کولو چه دا منعیم د عزت اخکارشی دی توم شکر وای او بل الشکر استلائی ده شکر استلائی دې توای صرف العبد جميع ما خلقن یجبی خرج کاول د بندار ټول غسونه چې سم مقصد د پاره رب العز جو پیدا کړي پاغزا کیلو ګول استرګ څخه د پاره پیدا کړي استرګ پاغه کیلو ګول لا ستر پاره پیدا کړي پاغه کیلو ګول خپل زل پیدا کړي پاغه کیلو ګول مطلب دا چې را رب پیدا زړه پیدا کړو د خپل بندګۍ چې زنګ لا ټول بدن د الله په بندګۍ کې ولګي دا شکر دې دا ټول بدن د الله په بندګۍ کې ولګي الله مال دولت دلر کړې دل دا غمال دولت د الله په دین کې لاغو داستا د دا مال شکریا نو حمد مدحا او شکر کے فرق شود حمدو چه کئیو ناغا حامد شی حمدو اونکی حامدو حمد ستائشو صفتو محمودو چه درچا صفتو شی محمودو صفت چه چا شوئے ده ما دح و ممدوح و شاکل چه بنده شکریہ آدھا کئی مشکورو چه چه شکریہ ہووسته شی یو خنافو خلقی اغوی زیستاسو دیر زیاد مشکوری ما وی عربی پوشوی زیستاسو دیر زیاد مشکوری میان تا زکول زما شکرو ویستو زیستاسو مشکور شو دا نوې ځزی تاسو شاکرم تاسو را لای تاسو دا چې احسان دا سر وکړو زه تاسو شاکرم شکرګوزارم نو په عربی خدای پویږي نه ده له مې ورسه با زه تاسو ډیر زیات مشکور یم ما ډیر شکرې دیوسته عوام خوشاله شي زه به جواره نه پویږي فاربی باندې او ری اسمبلی کې ناجي وي تاسو مو قف سلوي چی پویگینا پو عربای باینا دا موقف ستا وی موقف زایدو دریدو استا رایا ستا استا زن کم زاید را ستا دلیده موقف ناغا موقف تا دوی موقف هوی پولیس را دیو ملزم و نیسو ملزم هوی الزام لگوون کدا دعوه کوون کدا ملزم چې پجابن الزام لگیده <تصفيق> زید دعوه و کڑ پو مالا سپیڑه را کرده نو پولیس رازی نو هغه ملزم چې چا چابن الزام لگی دلی نو ملزم و نیده وی پولیس را غیلی ملزم و نیسو ملزم خواهد دل دکی نیکی کرده دا وی دا زمنگ وی پا دی ملک جمهوریت دی وی پاگلا دا جمهوریت نی جمهوریت وی دی جیم پیخ بھی. ان دې وای ځان د اړمي نو حمد مده شکر شاکر چې د چا شکر و باسي او کله چې د رب ل عزت او صفاتو کې شاکر راشي الله شاکر دې یعنی بدل شکر الله وکي اته شکر ګزار مان نه نه مشکور چې چا شکر و ويستې شي محمد اغابہ تر صفاتونه کوم صفاتونه چې د رب رضات شان سره او رب عزت سره مناسب وي الحمدللہ هغه مستقل عنوان د توحیدو لکه څنګه چې لا اله الا الله د توحید عنوانه سبحان الله د توحید عنوانه دارنج الحمدللہ د دا توحید عنوانه ادا بہتر لفض دے الحمدللہ حدیث کے رازی افضل الذکر لا الہ الا اللہ بہتر ذکر فا دنیا كε لا الہ الا اللہ و افضل الحمدللہ فا دعاغار کے بهتر دعاء الحمدللہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل الحمدللہ دارنگا عدیس کے الحمدللہ کلمت و الحمدللہ دو شکر کلمت اوری گوڑے دیو کورا شکر دیوی شکر دے شکر دے نزدہ شکر نہ دے الحمدللہ الحمدللہ کلمت دا و شکری دارنگا عدیس اذا الحمد الحمدللہ کل چه بنده الحمدللہ ہوئی نا اللہ فرمائی شکرن عبدی زما بنده زما شکر ہوئیستو الحمدللہ نا اللہ فرمائی زما بنده زما شکری ہوئیستو حدیث کی رازی مان عم اللہ تعالی علی عبد النعمتان فقالا الحمدللہ کل يا رب العز تو احسان وکي په انسان باندې دیو نه او انسان و لگی الحمدلله وای فقال الحمد لله الا كان الذي اعطى افضل مما خذ الله دربارې سې نعمت وګړه بادشاہي درکړه لګه چې بادشاہي تا په ایواز کې دیو الحمدلله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی سریت در بادشاہی نا دغلا فضلیل بہتر دی بادشاہی نم دا در بہتر او اللہ دلو زیگر کرو نا پتور شکری تاوی الحمدللہ نا دا الحمدللہ بیر لو نعمت <متحدث> چو یو نعمت اللہ در بانی دلو زیگر کرو ابل نعمت اللہ در الحمدللہ کرو الحمدللہ داغه حدیث کراجی قرطبی کراجی لو ان دنیا به عظافیریا دا ټول دنیا رجلو من امتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا ټول دنیا زما یو بندل ور کړی شي زما دو ماتیو کسر ور کړی شي ثم قال الحمد لله رسول الله الحمد لله افضل من ذلك قرطبی کرا جی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے یو سڑی له ټول دنیا ور کړی شي اوا سړي دا وې الحمد لله نو طرف تا الحمد لله قیامت بل طرف تا الحمد لله ود دین الحمد لله دا یې چه الحمدللہ رب العالمین او لا الہ الا اللہ نو بعض قور زکر کئی جہا لا الہ الا اللہ نم الحمدللہ دیر افضل دے الحمدللہ الحمدللہ نو حمدو علی اسلامو معاوشوہ دارنگی حمدو او دو حمدو رب العزتو اغه بهتر صفات او تیری شي کوم صفات او چې دربلزت په لوشکي وي دربلزت په ارتیار کې او قران کریم کې رب لذت اودي لفظ استعمال کړي کلا په هند نعمتو او کلا پس دو عذابونو او د نعمتو کې سورته نام وګورئ کوم صفاتونه دي چاغه صفاتونه د رب رضات چان سره مناسب دي او الله تعالی حمد وايي سورته انعام شروع کیږي انا الحمد لله سورته شروع کیږي الحمد لله الذي السماوات والارض بہتر صفاتونه د بار دال له دي اغه صفاتونه زي خلاق السماوات والارض چې پیدا یوه کړي دي اسمانو زمکا اسمانو زمي کې پیدا کړي الحمدلله بهتر صفات شو په کون کې دار س يو الله دې او د خالقیت صفت چې د دننه کوس کړي پختل وس پختل اختیار پیدا کول کړي चार जमान वार कई चार रूणा वार कई चार चाला दुआ वार कई आसमान पैदा करे उसमे कई पैदा करे वजालल जुलमाति वन्नूर गर जवली तीया युराणा त्यारी अल्लाह पैदा कली रणा अल्लाह पैदा कली वजालल जुलमाति वन्नूर वजालल जुलमाति वन्नूर دارگی در نعم نقم پسی اللہ الحمد زکر گئی در دی صورت نعم پینزو سلیستم آیاتو اللہوی تنسیہ راولم نو جی تنسیہ لیلکم ندیا راحت پی راولم نو کو راحت کم دی سمنشی حتی ازا فریعو بی ماوتو ام بغتتانو درہی جدی مصیبت جدی لوار کله شو یو ینی دتن سیا شرازی مصیبت شرازی یو راضی پام بیاو باندی بل راضی پ مومنا رو باندی بل راضی پ منافق باندی ام بیاو بل دې زیات تقالیف رازی نی هغه راغلی چالت گناهول شو یی اګه تقالیف رازی د پارا د دریو چطور د آن بلا آقیبوت با انبیاء حیث تست نگا حد نشان در کربالا انبیاءو بانی چکم تکالیف راغلی نو کربالا کی ناس تکلیف ہو چپ آسان او پرسین راغلی دی انبیاءو بانی دیس نخ تکالیف راغلی نو انبیاءو بانی تکالیف رازی دپاد ہو چطورو چطر درجات ابل امتحان رازی پا مومن بان نو چه سب گنا زبرزتو تاګلیف پیراولی کی. او ګنا ته رسیدي کی ا دې بیا ته بتای بی ا بیا نه کوي کله تاګلیف ما بنرالو غالبن ته دی وجه دا غلا آینده لپاره زما توبه نه به کو نه دغه تاګلیف په وجه باندې دغه ګناه ختم شي او درېم تکلیف راځي عذاب راځي په مناظر باندې نبی عليه الصلاة والسلام مثال ورکړي لگه ده خر مثال ده مالک و لگی خر اتاری مضبوط پا پورو باندی نو ناسی نو چه کل آغا پری پرانی نو ده ور خلاشی نو خر پده نپویگی جزه ترلی او پریخ دم ولی نو چه پریخو ده نو ده نور نتی شروع کی دا مثال ده مثال د منافق ده پده نپویگی جزه اللہ را گیر کرد ولیم جیل که دن نکرم مصیبت را باید را وسته و شرمولم اوس بیا را دراوسته نو زبته بګار کیګم کنه زو بیا لا دیوم نو دې بیا لا دیوي دې په وی بیا نه کویګي نو چې په وی په نه شي حتا ازا فرهو بما اوتو اخذنا ام باتتان دوی درناګه فایز موبلزون نو دوی وی نو امید کونکي د ارچانه وَاقُوْتِحَاد دَابِرُ الْقَوْمِ اللَّذِّنَ ظَلَمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پس پریشو جڑی دَ ظَالِمَانُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِهْتَرَ صِفَتُنَا تُبَا دَ اللَّهِ دِي چَرَبْدَ دَ مَخْلُقَاتُ ظَالِمَانُ جَدِ پِرِکِرِ والحمد اللَّهِ دَ ظَالَلَّهِ دارنگی پاس ده نعمت نحمد وایا سورت یونس جنتیانو آغا نعمتون اولی دو نعمت در ابل ازت دو سورت یونس لسم آیا دو کل چه جنتیان جنت تلار شی جنتیان چه کل جنت تلار شی دیوکین اقبل مجلس کی أجل مجلس برخاص كي أغا نعمتون تقولي دعوان فيها سبحانك اللهم وتعييتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين آخرين خبر بيتو تي الحمد لله رب العالمين بحتر صفتنا تباد الله رب د مخلوقات الحمد لله رب العالمين نعمتونه ولید الحمد لله رب العالمين دغه سورته کاف چې شروع کیږي الحمد لله الذي نزل الكتاب على عبده الحمد لله الذي نزل عبد الكتاب بہتر صفتنا دو پا دللا دی چراوی لگا بندبانی کتاب منظر الكتاب دللا صفت دے رالی گن کتاب دے ولم یجعل لو عواجہ کگلیش پہ گنش انتہائی مضبط کتاب دے قیمان چا جوی ناغ کی قیمان انتہائی مضبط کتاب دے یا رہنی اچار سمرہ چیوہ انہوں خوش آلی گی دانے سے سکال پس ہوا جو زمان پہ توبڑا قیمان انتہائی کتاب دے نیون باسن شدیدہ دانگی سورت مومنون اترسمہ سپارا سورت مومنون جنو علیہ السلام قومہ اگر ظالمان چکر اللہ تباہ کرو اتشتمایتو نو اللہ وائی نو علیہ السلام تا تو پا کشتے سور شا فائزاستا وائیتا انتا ومن کلاچ برابر شویتا اگر سوک چتا سر دی پا کشتے باندی کشتے کی موحیدین کین اغم و شرکین انکل زویر <زمیز> زائبہ <عائد> کینشتے فائزستا وائتا انتابا <ومم> ممعکال الفولکو اغم و شرک انکل زویر <زمیز> خود <عائد> زائبہ کینشتے پکشتے <فا> کی فقل الحمدللہ نوو آیا الحمدللہ اللذی نجانا من القوم الظالمین <الحمد للہ> بہتر صفاتنا د پال الله دی او سات چې خلاص کړو موږ د ظالمانو زالمنا منجذو دی الله الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین دغه سورته سبا د 27 سپاره سورته سبا لا اله الا هو ما فی السماوات و ما فی الارض لَهُو ما في السماوات و ما في الارض خاص اللہ الذي سجی برد یاو قطر ما في السماوات و ما في الارض اختیار مند عرض و ایو اللہ دی برد اختیار دار سو یا وازد اللہ یا لمو ماه لجو فالارض و ماه سوچ دوسم کی نراوزی وما انظلو من السماعی وما یارو جوفیا سوچ برن کتن پور تخیجی